з отпоротими погонами. Виймає з-за пояса блискучий замашний топірець. Промацує пальцем його лезо. Федорові постійно щось треба робити. Розглядівшись довкола, він заходить цілагодити стару від дощів, повалену худобою огорожу сільського цвинтаря. Гепає сокерчина, каркає широко Роз'являючи дзьоба, старий ворон На пожухлому від дощі ли сонця хресті Чомусь реве корова у бік міста Але Федір цього не чує, однак усе бачить Розвернувся над городищами, над Федером, Вертоліт рибоохорони Але Федір не чує ревища його мотора Прибиває нову, обчухрану від кори тичку між двома стовпами замість зламаної. Міцно затиснув між міцними, коренастими, що не знали іще бормашини, зубами кілька цвяхів. Ні, він не відчув якогось особливого душевного позову, щоб лагодити цей забутий живими паркан. Просто він нервується, не знаходить собі місця без роботи щось мусить мати у руках, тільки б вони були зайняті ділом. Може, отак він і рятується від своєї німоти і глухоти. Одначе, найменший Мирович, який народився із цим важким Ганджем, геть все бачить і пам'ятає. Забравши слух і голос, природи, нагородила його винятковою видюжчістю і пам'яттю. Жаль, що він не може розповісти іншим про те, що бачить і пам'ятає. Не така вже вона і щедра ця природа, як ми про неї думаємо, спостерігаючи красивих жінку чи мужчину, квітку чи райський куточок землі. Значить, в іншому місці хтось чи щось обкрадені. Значить, жити треба всім. Федір помітив, що на блискучий обух сукерчини виповзла кволом мураха. Уже замахнувшись, щоб забити цвяшка, він зупиняється, бере пальцями мурашину і випускає її у кущ Чорнобилю. Зрештою, Федір єдиний, хто помітив отут між деревами Наталку під час похорону батька. Помітив і повідомив про це маму, бо лише вона розуміє майже все – що він хоче їй сказати. Полагодивши огорожу кладовище, Федір дістає із шкіряної офіцерської сумки, яку носить через плече, шматок магазинного хліба. Металеву кварту надує із великого мавреного вимені молока. Обідає, але увесь час постерігає мурах, що сприятно снують у траві. Он помітив і лисицю, що родим полум'ям шугануло у зарості кладовища. Помітив і журавлиний ключ у глибині неба. І бджолу, що сіла на тепле вим'я маври. І Федір бачить все, на що інший просто не зверне уваги. Допомагаючи собі сокиркою, розрібає пісок довкола куща лісової калини. Уже проступило її кореневище. Хлопець обережно Довгими тонкими пальцями визволяє кожен корінчик, щоб від'єднати від куща лише один пагін. І стара ростиме, і молода прийметься. Федір садить тонкий калиновий пагін, що вже облип бруньками в узголів'ї батькової могили. Вигрібає руками ямку, носить квартою із калюжі що зосталась на дорозі після дощу воду, загортає піском. Поправляє металевий, сфарбованим бляшаним листями квітами вінок на батьковій могилі. За батьковою могилою шматок цілини, залишений для розширення цвинтаря. Батькова могила крайня і найсвіжіша. Біля неї дика цілинна земля, на яку лягає Федір. Наївся, розімлів на сонці, мусить перепочити. Лежить до лілиць, а пальці розкинутих рук промацують молоду траву, торішню хрустку ковилу кульбабку, що вже зацвіла, викинувши жовтий віночок, цупкий пагінець Чорнобилю. Під парканом цвинтаря вклякає на передні ноги а тоді лягає, важко завалившись на бік, тільна мавра. Внюхується у землю, заплющує очі і блаженно ремигає, похитуючи коронованою головою. Чи Федір задрімав? Чи, може, не томився? Чи й просто чомусь вчулося йому отут на цвинтарі невиразний, приглушений чоловічий голос? якого не знав ніколи. Не знав, бо не чув, але цей голос мав його рідний батько Іван. Там у вас, Хведю, таке краще. Навіть у війну, в море і пошесті. І знову мертва стерильна тиша, яка постійно стоїть у Федорових вухах. Дмитро Паливода злився. Сам зажадав, домігся термінової наради в директора і програв її, вважай, із сухим рахунком. Поразка була очевидною. Від неї залишилася не гіркота, а навальна тупа злість, яку цілив зараз, їдучи зі станції, на свого пошарпаного москача. Нічого воно не винне, це терпляче залізо, яке служить йому ось уже стільки літ. Але Дмитро сіпав у ковську педаль акселератора, чавив на гальма, ризиковано обійшов на закритому повороті порожнього бетону воза і сказав собі Залізо невинне, не збиткуйся, відомстить. Він зупинив машину, вимкнув мотора, заплющив очі, щоб заспокоїтись. Звідки ці лихі перечуття? ніколи не був забобонним покладався на чіпкі раціоналістичні доводи, не терпів настроєвих феєрверків, іронізував над людьми занадто емоційними, які говорять з придихом, а сьогодні сам ускочив до пастки, у якій душа його почувалася оголеною, незахищеною. Чому ось уже кілька днів він не знаходить собі місця ні дома, ні на роботі, коли це почалося? Тієї ночі, коли маленька Ніна важко марила,